Joanden ostiralean mila lagun bildu zituen guztion alardea taldeak eginiko konponbidearen aldeko talde argazkiak. Bi mila heeretzian sortua taldeak bide berriak bilatzen bitu gatazkaria mailera emateko. Telmo Floresek aipatu digunez, herrian gauzak mugitzen ari dira eta alardea bakarra behar badu, gatazka elkarrizkettaren bidez gain ditu eta denak eroso sentitzeko modukoa beharko du. Orgeita bostogeita urte urtin inguru dituguta ez dugu e, gatazkari gabeko alarde bakar bat ezagu. Ordoan ba, bueno, guk ez ezdaki guzen konponbide guk. Ba, ulertzen dugu, eh, alardea bakarra dela. Egia da, ematen eh, duela ba, ba, bertan parte hartzen badutzu, ba, ba, bueno, emakumearen parte hartzen kontrazaudela. Orban, guk uste dugu, emakumea bakar bat baldin badago, eskubidea daukala alardean ateratzeko, eta hortik aurrera aukeraz berdinak egonen daitezke eta guztiok eroso sentitzeko. Ondarri biko udala bere partetik, elkarrizketaren bideratzaie lanetan diardu. Txomin zagartzatu alkateren ustetan, ez da gokio berari. Gatazkari irten bide zehatz bat ematea, herriak joan beharko du duaitzinetik beraz eta eragile Herabaki. Horrek, sortarazten du, esatia aklaro ah, ezke, ez duzu buzti nahi, gu ez gera irten bideaz ari bakarrik esango dut, gaur egun egiten dena legeren barrukoa dela. Kaso horretan, alarde fundazioak antolatzen duela eta ez du esan nahi beste ikuspegi batekin antolatu ez daitekenik. Eta badagola sententzia bat esaten duena udala ez dagoela behartuta Elkarrizketarako baldintzak ematen dira, baina aurten hogeita bostu urte betetzen bituen jaizkibel kompainia parekidearen urte gazi gozoa izanenda. Oian haitxe barri eta kapitainak diuen ez bi urteko pandemiaren abagunea ez baita aprobetsatu urratxak emateko eta elkarrizketak uda ontan baizik ez dira eman. Tamalez badirudi ez garela gai, ba festa gertu izan arte ba mugitzeko usteut hori dela Gure herriak duen arazo larrienetako bat, no la kapazak izan garen atazka egoera bat eh, tradizio bilakatzen. Ja, uste dut hori gainitzeko momentua dela eta aldaketari bide mateko eh, aldaketak beldurrematen du beti bai, baina ez dezagun luza amaiera non egon barduen eh, dakigun hori. Aldaketari gabe ospatuko da beraz aurtengoa alardea ere, jaizkibel kompainia bere aldetik eta egin dituen zenbait eskaera ukatu zaizkiolarik, baina herria mugitzen ari da biztandena eta aldaketak sakonean ematen y dirá